wabu Haleluya haleluya haleluya Amen haleluya Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele Karibu sana rafiki katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Bwana Yesu Kristo asifiwe sana Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako na ushirikiano unaonipa katika kulitafakari neno la Mungu pamoja nami Mungu akubariki sana. Wiki hii tulianza maombi yetu kwa kuomba Bwana utufundishe sisi kuomba. Na jambo la kwanza tulilofundishwa ni umuhimu wa kukubali kufanyika watoto wa Mungu ili tuweze kumwita Mungu Baba. Tulifundishwa umuhimu wa kukubali kufanyika watoto wa Mungu ili tuweze kumwita Mungu Baba. Tuliambiwa haki ya kusema Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ni ya wale waliopewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu kwa kukubali kumpokea Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yao haki ya kusema baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ni ya wale waliopewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu kwa kukubali kumpokea Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yao. Jambo la pili tulilofundishwa ni kuomba ufame wa Mungu uje na mapenzi yake yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Ufame wa Mungu uje na mapenzi yake yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Ombi hili ni ombi la kujikabidhi kwa Bwana na kujikana nafsi. Hili ni ombi la kujikabidhi kwa Bwana na kujikana nafsi lengo lake ni kujinyenyekeza chini ya mamlaka ya Mungu na kukubali kile anachotaka yeye ndicho kifanyike na sio kile tunachotaka sisi kwa ubinafsi wetu lengo la kumomba Mungu ufame wake uje na mapenzi yake yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni ni ili kile anachotaka yeye ndicho kifanyike na sio kile tunachotaka sisi kwa ubinafsi wetu Rafiki mpendwa Yesu alipofundisha maombi haya hakukusudia yawe ndio maneno pekee tunayopaswa kuyatamka katika kuomba kwetu Yesu alipofundisha maombi haya hakukusudia yawe ndio maneno pekee tunayopaswa kuyatamka katika kuomba kwetu alichotupa ni muundo wa maombi yanayopata kibali mbele za Mungu Baba yetu wa mbinguni alichotupa Yesu ni muundo wa maombi yanayopata kibali mbele za Mungu Baba yetu wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Leo tunaendelea na ombi letu la tatu linalosema, Bwana utupe siku kwa siku riziki yetu. Bwana utupe siku kwa siku riziki yetu. Imeandikwa hivyo katika Luka kumi na mstari wa tatu. Hii ni nafasi ya pekee ya kumomba Mungu haja za mioyo yetu. Tumeambiwa haja zenu na zijulikane na Mungu wa Filipi nne sita Tena tumeambiwa huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote kwa maana yeye ujishughulisha sana kwa mambo yenu. Petro tano na mstari wa saba Rafiki mpendwa, kumbuka riziki ni zaidi ya chakula cha mwilini. Riziki ni zaidi ya chakula cha mwilini. Riziki ni mahitaji yetu yote ya mwilini na rohoni. Riziki ni afya njema, riziki ni nguvu ya kufanya kazi, riziki ni hekima na ufahamu wa kufanya maamuzi, riziki ni akili katika mambo yote. Kwa hiyo tunapaswa kumoomba baba yetu wa mbinguni na kumshirikisha kila tunachohitaji siku kwa siku. Tunapaswa kumoomba baba yetu wa mbinguni na kumshirikisha kila tunachohitaji siku kwa siku. Kabla ya kumoomba Bwana haja zetu ni muhimu kukumbuka onyo tulilopewa na Bwana Yesu. Kabla ya kumomba Bwana haja zetu, ni muhimu kukumbuka onyo tulilopewa na Bwana Yesu. Alisema, Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba matayo 6 mstari wa 7 na wanane. kwa maana hiyo tunapomwendea Mungu kwa ajili ya mahitaji yetu ni muhimu kujua anayajua kabla hatu Tunapo tunapomwendea Mungu kwa ajili ya mahitaji yetu ni muhimu kujua anayajua kabla hatujaomba kwa hiyo tumuombe kwa moyo wa utulivu na imani. Tukijua yeye ni baba mwema, kamwe hata hacha kutupa yale mema, tumuombe. Kwa hiyo tumuombe kwa moyo wa utulivu na imani, tukijua yeye ni baba mwema, kamwe hata hacha kutupa yale mema, tumuombe. Jambo la pili la kukumbuka katika kumomba Mungu haja za mioyo yetu ni kujiepusha kuomba kwa ajili ya kutimiza tamaa zetu tujiepushe kuomba kwa ajili ya kutimiza tamaa zetu. Imeandikwa katika waraka wa Yakobo sura ya 4 na mstari wa 3. Waraka wa Yakobo sura ya 4 na mstari wa 3. Hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Rafiki mpendwa, Nia inayambatana na maombi ya mtu ndio inayougusa moyo wa Mungu. Nia inayambatana na maombi ya mtu ndio inayougusa moyo wa Mungu. Tunapaswa kuhakikisha nia ya kile tunachokiomba ni kumtukuza Mungu na sio kutimiza tamaa zetu. Tunapaswa kuhakikisha nia ya kile tunachokiomba ni kumtukuza Mungu na sio kutimiza tamaa zetu. Jambo la tatu, ni kukumbuka kuomba kwa unyenyekevu bila kukoma. Kumbuka kuomba kwa unyenyekevu bila kukoma. Usikate tamaa haraka kwa kusema sio mapenzi ya Mungu kukutana na haja ya moyo wako. Usikate tamaa haraka kwa kusema sio mapenzi ya Mungu kukutana na haja ya moyo wako. Yesu alipomaliza tu kufundisha jinsi ya kuomba Aliendea aliendelea kwa kuwafundisha wanafunzi wake kuomba bila kukoma. Yesu alipomaliza tu kufundisha jinsi ya kuomba, aliendelea kwa kuwafundisha wanafunzi wake kuomba bila kukoma. Alitumia mfano wa mtu aliyemuendea rafiki yake kummomba mwazime mkate usiku. Yule rafiki akasema hawezi kuamka, ameshalala. Lakini mtu huyo hakukata tamaa. Aliendelea kumomba rafiki yake mpaka alipoamka Yesu anasema nawaambia ya kwamba ijapokuwa haondoki au haamki ampe mkate kwa kuwa ni rafiki yake lakini kwa vile asivyoacha kumwomba lakini kwa vile asivyoacha kumwomba ataondoka na kumpa kadiri ya haja yake lakini kwa vile asivyoacha kumwomba ataondoka na kumpa kadri ya haja yake Nami nawaambieni ombeni nanyi mtapewa tafuteni nanyi mtaona bisheni nanyi mtafunguliwa kwa kuwa kila aoombaye hupokea naye ataftahe huona naye abishaye atafunguliwa Luka sura akumi na ya 11 mstari wa nane hadi wakumi. kwa hiyo kama kile unachoomba ni kwa nia ya kumtukuza Mungu na ni sawasawa na mapenzi ya Mungu Usikate tamaa na usikome kuomba. Usikate tamaa na usikome kuomba. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa kuwa unayajua mahitaji yetu hata kabla hatujakuomba. Tunakushukuru kwa kuwa Bwana upo, unajishughulisha sana na mambo yetu hata yale tusiyayajua kwa fahamu zetu. Pokia sifa na heshima na shukurani za mioyo yetu e Bwana. Tunakuomba uturehemu na kutusame kwa kupayuka mbele zako. Tusamehe e Bwana kwa kukata tamaa na kuacha kuomba. Tusamee e Bwana kwa ma maombi yote tulioomba kwa ajili ya kutimiza tamaa zetu. Tusamee Yesu na kutusafisha kwa damu yako. Tuondolee hatia na kutusafisha na udhalimu wote. Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, wewe ujuae haja za mioyo yetu. Tusaidie tuweze kuomba na kuzitamka na mapenzi ya Mungu. Tufundishe e Roho Mtakatifu jinsi ya kuzielekeza nia zetu kwako, tukapate kuomba sahihi kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuomba Baba wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo, utupe siku kwa siku riziki yetu ya mwilini na rohoni kutana e bwana na haja za mioyo ya watu wako wanaoumwa wakaguswe na mkono wako wa uponyaji kwa jina la Yesu Kristo waliofungwa wakapate kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo bariki e bwana familia zetu na uzao wetu upendo wako na amani yako ikapate kutawala kwetu tukauone wema wako katika kila eneo la maisha yetu tukakutumikie wewe katika kila nafasi uliyotuweka Tunakusii bwana ukazibariki kazi za mikono yetu ukatufundishe jinsi ya kupata faida katika yote tuyatendayo. ukatuinue kiuchumi e bwana tukapate mafanikio katika kazi zetu tunakushukuru kwa roho mtakatifu wako anayetuongoza njia itupasayo kuiendea tunakuamini kwa kuwa ni wewe pekee yako bwana utupae sisi kukaa salama jina lako litukuzwe milele Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo, leo ni tarehe tisa Novemba, mwaka wa na ishirini na tatu. Rafiki mpendwa, kama kile unachoomba ni kwa nia ya kumtukuza Mungu na ni sawa mapenzi ya Mungu. Usikate tamaa na usikome kuomba endelea kulitia jina la Yesu juu ya haja zote za moyo wako. Mungu ni mwaminifu naye atafanya. Mungu akubariki uwe na siku njema. Damu ya Yesu Kristo mema juu yetu ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote. Amen.